Radio Cornaya, se encuatra en en PAEM. Buenas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da ECM. Comezamos sempre en Galicia, para todos vos, en galego, con música galega. Eh, volveremos a escoitar o noso amigo Anxo Aurencio con aquel disco titulado Tiran, do seu povo, precisamente. Tenemos moitas noticias que nos chegan aquí a nosa redacción de Cultura Galega ORG, tamén da propia Asociación Cultural Galega Rosario de Castro, que... Parece ser ten un traballo interesante que desenvolver hoxe precisamente eh, o Consello de Alagona fará unha conferencia na entidade, eh, tamén a nosa presidenta, nova presidenta do Centro de es decir, dicir, da asociación Ana Belén Martínez Avellida, intentaremos falar con ela ou polo menos con as persoas que estarán ali na asociación, na rúa... Federico Soler, número Bueno, máis cousas que nos chegán aquí á asociación ou a, a relación son, por exemplo, pois o último libro publicado por Ediciós do Comido titulado Baila Ben, e que tentaremos falar con precisamente un dos seus promotores eh, traballadores neste ambiente que é eh, pertenecente a, precisamente a edicións do cumbio, e o que queremos é eh, que todos vostedes participen tamén non o por lo tanto o noso teléfono queda aberto a partir de agora, bueno, 933778 200, 933778 00 tamén intentaremos conectarnos con Galicia, coido que a para lá, perto das neves estará Xesús Alonso, e yo o cochousa Alcántara co pues Xosé Luis, tamén poderemos interfacar con el. Eh, bueno, pois moitas novidades que precisamente esta semana deu viñeron a suceder precisamente a rodar da nosa cultura galega. Mentres tanto es, escollemos música e aí o noso técnico Sergi vai adiante. A ver que está a tua porta xa o sei. A ver está a tua porta, xa o sei, xa sei que ningen me xa o sei, xa sei que a noi xa ja sei que non tes guardián xa ja oxe xa ja sei que non tes guardián xa ja oxe para os meus vivos te agarra dar Ai me va a dar a sua casa a roupa lo que eu que pasa dentro de mim no no sei que pasa dentro de mim no no sei casa a roupa teu querer Gustaría no saber se descubriu un tempo io que interview hoje por privada ven a Na emisión de hoxe precisamente esta persoa que cantou Bueno, novidades, informacións que nos chegan A cociña da cultura, a gastronomía eh, A cociña son unha das marcas de entidades máis propias de Galicia Pero nas últimas décadas, e eh, agas contados casos A súa presencia no mundo cultural foi bastante reducida E limitada aos aspectos máis lúdicos e burcados Sen embargo, nos últimos meses estáse se manifestar unha nova tendencia A gastronomía como forma cultural para a creación de diferentes soportes e dando lugar a interesantes experimentos creativos. Vamos a repasar algunas das iniciativas. A fusión entre o sector de restauración e a cultura, a audiovisual gastronómico, gastronomía editorial, fusión gastronómica con outros ámbitos da cultura, arte e gastronómica. Vamos a comenzar precisamente con fusión gastronomía con outros ámbitos da cultura. A Fundación Carlos Casares está a dedicar os seus casés Voltaire a unha nova actividade en colaboración con o Museo Marco de Vigo. Chámase o sabor das letras e o objetivo é Coacer conflui a gastronomía coa literatura a través dunha disertación acompañada cunha degustación de viños e tapas vinculadas ao tema. A primeira sesión foi dirixida por Manuel Gago e foi un percorrido pola axiografía galega de Damán dos escritores Álvaro Cunguido e Carlos Casares. Na segunda disertación, Xavier Castro falou sobre Baudelaire e a gastronomía. As jornadas están a ser un éxito de público. Outra. Arte e gastronomía. Unha das propostas máis innovadoras desde de o punto de, de vista da creación e a fusión entre a arte e a gastronomía que está a iniciar o novo proxecto Factoría Compostela. Pois o Gastrolab instalado abaixo no do edificio quere ser un espazo de experimentación e de entre a gastronomía e a arte contemporánea. Coordinado polo cociñido Miguel Gil, o espazo contará con chefs convidados cada trimestre e procurará seguir a filosofía de calquera exposición de arte. Terá docencia, investigación e comunicación, asegura conxerzón Fontella, que é a directora de Factorio Compostela. Unha carta baseada en ingredientes nun empratos, os visitantes poden pola tarde realizar demostracións das elaboracións do gastrola. Esta é a primeira vez que se dá unha confluencia tan intensa entre arte contemporánea e gastronomía en Galicia. Asi. Lúas que nos quedan, a fusión entre o sector de restauración e a cultura e a audiovisual gastronómico, deixámonos para despois da seguinte peca musical. O noso grupo galego en Cataluña, Neirela, que é que é participante precisamente o colaborador de interés en Xerxio Sebane. Bueno, esta vamos a falar precisamente de a fusión entre o sector da restauración e a cultura. O Fórum Gastronómico Santiago 2010, as cociñas do Atlántico, convertiuse na mostra máis visible de que a gastronomía como feito cultural ocupa en Galicia máis espazo do que se sospitaba máis de 13.000 persoas pasaron polo reginto feiral de Amion en Compostela, onde se celebraba o evento para asistir a todo tipo de demostracións con conferencias e degustacións que introducían novas fórmulas e recuperaban bellas tradicións ao redor do feito gastronómico. O fórum incorporou a súa programación a exposición ao pedolar unha exploración da cocina como espazo doméstico en Galicia e unha reivindicación da gastronomía como un feito cultural complexo e de lenta formación ao longo dos séculos, pode visitar no Museo do Pobo Galeto. É o primeiro caso nun congreso gastronómico en España que se introduce a historia da gastronomía como parte da programación profesional e para todos os públicos. A exposición revelou a existencia dun público interesado en cuestión gastronómicas. Só so, en 15 días, do 5 ao 21 de febreiro pasado, a exposición recibiu 5.300 visitantes. O grande éxito que fixo que se ampliara o prazo da exposición a todavía 21 de febreiro. A segunda parte, e última xa, deste propósito a nosa de a cocina da cultura, titúlase audiovisual gastronómico. O audiovisual galego non é indiferente tamén á temática gastronómica. Dúas producións ben distintas, ainda que curiosamente destacan por certa mirada plural ou colectiva, ilustran a entrada destas temáticas non as audiovisual. O realizador Jorge Coira está detrás de dúas producions que ten un oceito gastronómico un eixo central dos cines. Que culpa ten o tomate é un percorrido por sete mercados populares en Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela e Galicia con guiundo o propio Coira e Fernanda del Nip. A lo novetraxe documental tenta destacar as peculiaridades e os elementos identificativos. A película foi estreada en novembro do 2009 no MoMA de Nova York. Esa foi proxectada tamén noutros festivais. E o propio Coida tamén está a dirixir Dazoito Comidas, un filme coral feito de anacos de vida e que se filma ao redor dunha mesa en almorzos, comidas ou ceas, producida por Tic Tac Producciones. Histórias diferentes que teñen un percorrido imprevisible, rodadas durante oito días en Galicia e Macedonia, cun Destacado elenco de actores do cine galego e español, a película ten unha particularidade, é un filme de improvisación, como segurón na sinopse. Os actores non ensayan a película previamente, xeron as personaxes. Só haberá un único momento de rodaxe. A película está actualmente en fase de post e a previsión é que se estree no segundo semestre do ano 2010. Interesante a nosa proposta, é interesante a cociña da cultura. Outra novidade que nos acaba de chegar comeza a novena edición do Alt en Vigo. Sabedes o que ese detalle de cultura interesante en Vigo? Pois, pues, aí vos vai. Esta, este Alt en Vigo pretende facer que todos os mm, interesados pola cultura eh, musical en realidade, festival alternativo, achegue todos os espectáculos durante esta semana en Maisa Bindeira, que comezou Pues, a súa novena edición. Por noveno ano consecutivo chega a Vigo precisamente ese ALT, alternativo. O festival centrado na escena alternativa. A compañía EXEA inaugura a cita co espectáculo EXTRADA, que se poderá ver no campus da Universidade de Vigo. Esta mesma tarde e que repetirá por diferentes rúas da cidade. Logo deles, o programa ha chegado un total de doce espectáculos a tabindero sábado 20 de marzo no marzo. É máis na Casa de Arte da Cidade Olírica. Monxe Penela, Instrión ou Carolina Fernández son algúns dos artistas que participan nesta iniciativa. Um, unha máis, o Palacio de Soler abre convertido en hotel de luxo. Sabedes, en Soler existía un pazo interesantísimo, bueno, ele está mandando palacio, pero o conjunto está considerado un dos pazos máis importantes do noso raíz pero bueno, pues posiblemente Cesia o Maior, parto que existe en Galicia, un dos máis antigos, abriu hai pouco tempo, Antonte, te parece, o monte, en esos lugares, porque porque aquí chega esa relación a a información datada de hoxe. Por lo tanto, foi antes. Abrívos dos portas como hotel de cinco, hotel de cinco estrelas. O consellero de cultura Roberto Varela participou no acto de apertura que finalizou un, un, programa, un prolongado proceso de rehabilitación e un orzamento nada menos que 7,8 millóns de euros. A empresa ABAER 98 foi a responsable de transformación do edificio ata hai poucos anos en ruínas no actual establecemento que contará con 36 cuartos de 10 suites e que aspira a se convertir nun referente turístico precisamente na ribeira Sacra. Aparecen unha nova e última para despois voltar outra vez coa música. Aparecen os restos humanos máis antigos do país. Os fósiles de entre 8.000 e 10.000 anos localizaronse nunha cova do coure. Unha cavidade no coure la bochazva, Os que ata agora son os restos humanos máis antigos atopados en Galicia. Fragmentos dun cráneo de extremidades dotadas ou perdón, dotadas do, entre os 8.000 e dez mil anos de antigüedade apareceron cando os osos de Uro, un antigo bóvido xa extinguido. Es investigadores do Instituto Seolóxico Isidro Parga Pondal foron os responsables da descoberta dos restos que prácticamente duplican a idade dos máis antigos conocidos ata agora. O achado abre importantes líneas de investigación sobre o noso pasado. Bueno, ímos ahora con máis música e eh, despés con máis novedades e ao mellor con alguna comunicación. vamos recitando parte do disco que nos chegou aquí a redacción de Ángel Obrinza, que perfectamente eh, participou hai pouco no programa mm, da festa do mm, festa do queixo en Arzúa. Bueno, o melhor temos a posibilidades de poder falar con a gente de Arzúa, xa, xa veremos. O programa Galicia Móvese, Móvese agrupa as actuacións do circuito de Agaric. A iniciativa Camiños de Cultura levará actuacións a concellos pequenos, as actividades da rede galega de teatros eh, auditorios, as da de música ao vivo, e as da rede de salas integranse no programa Galicia Moves. A Consellería de Cultura presentaba esta mañá a iniciativa que pretende chegar actividades de música danza, máxia, municreques teatro, circo e narración oral a 203 concellos do país. A iniciativa que conta con un orzamento de 1115 no, perdón 1.115.000 euros, esto de ver os números en cativo, achega como principal novidade o programa Camiño de Cultura. Destinado específicamente ao cocello de menos de 50.000 habitantes, a iniciativa cubrirá un 60% dos cachés e os municipios participantes ou outro 40%. Na actualidade está aberto o proceso de inscrición a estas actividades. As maiores dentro de Galicia desenvolveránse tamén o cuarto certame de bandas de música e diferentes ciclos de teatro afeccionado, así como o quinto certame de corais en clave coral. Eh, o seminario analiza as imaxes un seminario inicia as imágenes de Galicia recollidas no nodo. Parece ser que os fondos foron cedidos a CIGAI eh, no, no ano 2007. Un seminario repetir, analiza as imaxes de Galicia recollidas. no nodo. Son, mais, son moito máis que imaxes de Galicia entre os anos 40 e 70. a tri, 30 horas de nodo, pedidas en copia digital no Centro Galego de Artes da imaxe do 2007, documentan imaxes de actos sociais, estampas da época e acontecimentos históricos de diversa índole. Por iso... Un equipo de interdisciplinar do Departamento de Ciencias da Comunicación está a estudar este material centrado na máxido discurso sobre Galicia ao tempo de alerta da riqueza historiográfica e antropolóxica dos fondos audiovisuais. Esta investigación faze pública no seminario que ten lugar hoxe na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. O catedrático José Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha e Margarita Levandión son algúns dos investigadores e participantes neste seminario.